Розділ двадцять перший Наближалися канікули. Учитель, і завжди суворий, став ще суворіший і прискіпливіший, бо хотів, щоб його учні добре відзначилися у підсумковий день. Тепер ні різки, ні лінійка майже не лежали без діла, принаймні в молодших класах. Лише старших хлопців та юних панночок років 18-20 вже не шмагали прилюдно. А шмагав містер Доббінс добряче, бо хоч і приховував під перукою велику на всю голову блискучу лисину, проте літ йому було не так багато, і м'язи він мав досить дужі. В міру того, як наближався великий день, учитела ветеранська вдача розкривалась усе повніше. Здавалося, він діставав злобну втіху, караючи школярів за найдрібнішу провину. І тому менші хлопчаки цілими днями страждали від гнітючого страху, а ввечері перед сном замишляли страшну помсту. Вони не проминали жодної нагоди якось дошкулити вчителеві. Та він надолужував своє зверхом. Розплата, що наставала за кожним успішним актом помсти... Була така навальна і грізна, що хлопці незмінно залишали поле бою переможені. Нарешті вони змовились і придумали план, що обіцяв їм блискучу перемогу. Вони залучили на свій бік під майстерка місцевого маляра вивісок, звірили йому свій задум і попросили допомогти. Той охоче погодився, бо мав на те й свої причини. Вчитель харчувався в домі його батька і вже встиг допекти хлопцеві до живого. Вчителева дружина за кілька днів саме мала поїхати з міста, когось там навідати, і отже, ніщо не могло стати на заваді їхньому планові. Вчитель, готуючись до всяких урочистих подій, завжди добре підпивав. І підмайсторок маляра, пообіцяв, коли підсумкового дня той напутник юних душ. Дійде до потрібного стану і закуняє в кріслі, він облагодить усе те діло, а тоді збудить старого, щоб Мерщій ішов до школи. Минув належний час, і ось той знаменний день настав. На восьму годину вечора шкільний будинок стояв яскраво освітлений і прикрашений вінками-гірляндами із зелені та квітів. Учитель сидів, мов, на троні у своєму кріслі на підвищенні перед шкільною дошкою. Видно було, що його вже трохи розморило. Три ряди лав обабічнього і шість рядів попереду займали місцева верхівка та батьки учнів. Ліворуч, за лавами для гостей, спорудили широкий поміст, де сиділи школярі, що мали того вечора виступати. Ряди менших хлопчаків, таких чистеньких і вичепурених, що їм було аж не по собі, ряди довготелесих підлітків, сніжно-білі ряди дівчаток та виряджені в батист і муслін панночки, що, видимо, соромилися своїх оголених рук, старовинних бабусиних прикрас, рожевих і блакитних бантів та квіток у косах. Решту місць заповнили учні, що не брали участі у підсумках. Почалися виступи. Малесенький хлопчик устав і залопотів. Навряд чи хтось із вас чекав, щоб вірші вам малюк читав і тоді, допомагаючи собі силованими конвульсійними жестами схожими на рухи машини, в якій щось розладналося. Проте він щасливо добувся до кінця, хоча вже не тями в себе і зі страху, а тоді, нагороджений гучними оплесками, так само механічно вклонився і пішов на своє місце. Сором'язлива мала дівчинка, шепелявлячи, завела Було шобів мері маленьке ягнятко. А в кінці зробила жалюгідний реферансик, дістала свою пайку оплесків і сіла на місце, розпашила й щаслива. А ось наперед, рішуче й впевнено, виступив Том Соєр. І на високих нотах. Почав проказувати незгасну й безсмертну промову дайте мені волю або заподійте мені смерть, з непідробним запалом і шаленою жестикуляцією, але якраз посередині збився. Його враз скував страх перед публікою. Ноги під ним затремтіли, а в горлі застряг тугий клубок. Щоправда, слухачі не приховано співчували йому, проте всі мовчали а та мовчанка була для нього страшніша за співчуття. Вчитель нахмурився, і це довершило Томову поразку. Він ще спробував щось із себе видушити, але марно, і тоді подався геть зі сцени, вкритий ганьбою. Почулися поодинокі оплески, та тут таки й змовкли. Потім пролунало хлопчик на палубі в димі і полум'ї, ішли шли асірійці походом та інші перлини декламації. Далі були змагання з читання та правопису. Кілька зубріїв блиснули своїми знаннями з латини. А тоді настала черга головної принади вечора – власних творів старших учениць. Кожна по черзі виходила на край помосту, мосту, прокашлювалася, розвертала рукопис, перев'язаний гарненькою стрічечкою, і починала читати, старанно дотримуючи виразності і розділових знаків. Теми цих творів були ті самі, що їх свого часу розвивали за таких же нагод їхні матері, а перед ними бабусі та й певно всі давніші предки жіночої статі, починаючи від доби христових походів. Як от, приміром, дружба, спогади давніх днів, святе письмо і історія, царство мрій, користь освіти, політичне устрої порівнянні, меланхолія, дочірня любов, заповітні бажання і теде, і теде. Однією з прикметних рис у цих цих творів була свідома, любовно виплекана меланхолійність, ще однією марнотратна і невтримна повінь високих слів, далі дурна манера тулити, де треба і де не треба, особливо яскраві вислови та звороти, заяложуючи їх по саме нікуди. А особливо? Лізла в вічі й прикро вражала настирлива й нестерпно в бога мораль, яка щоразу помахувала своїм куцим хвостом наприкінці кожної з тих праць. Хоч би яка була тема всі авторки аж вивертали собі мізки, силкуючись виставити її під таким кутом, щоб вона дала найбільше поживи доброчесному і побожному розумові. Облудність таких моральних проповідей. Очевидно для кожного. А проте вони побутували в наших школах тоді, побутують сьогодні і побутуватимуть, певне, аж поки стоятиме світ. Немає в нашій країні такої школи, де старші учениці не вважали б за обов'язок завершувати свої твори моралью. І неважко помітити, чим розбещеніша й менш побожна дівчина тим довша і суворіша мораль її школьних творів. А втім, досить про це. Гірка правда нікому не до вподоби. Та повернімося до підсумкового вечора. Перший прочитаний твір мав назву «То оце і є життя» Може читач витерпить, бодай, уривок із нього. Мандруючи споковічними шляхами життя, з яким радісним хвилюванням зустрічає юний розум, якесь довго очікуване свято. Уява не шкодує рожевих фарб і щедро малює звабливі картини. У своїх мріях сластолюбна прихильниця моди вже бачить себе серед святкового натовпу, де всі очі звернені на неї. Її граційна постать у сніжно-білих шатах кружляє в радісному танці. Її очі сяють ясніше від усіх, Її ніжки ступають легше за всіх у цьому блискучому товаристві. В таких солодких видіннях час збігає швидко і настає заповітна година, коли вона має вступити в той рай, про який так жагуче мріяла. Яким прекрасним постає все перед її завороженими очима. Кожне нове видіння чарівніше за попереднє, та минає деякий час і вона починає розуміти, що під цією принадною поверхнею ховаються марнота й порожнеча. Лестощі, які раніше полонили її душу, тепер ріжуть їй вухо. Бальна зала втратила весь свій чар. З ушкодженим здоров'ям і гіркотою в серці вона йде геть звідти, переконана, що земні втіхи нездатні здатні вдовольнити поривань її душі. І так далі, і таке інше. Під час читання по рядах слухачів раз у раз перебігав схвальний гомін. Чути було перешіптування, як мило, як гарно сказано, свята правда, тощо. А на закінчення, після навдивовижу недолугої моралі, залунали захоплені оплески. Потім виступила тендітна смутна дівчина з одухотвореним блідим обличчям від пілюль і нетравлення шлунка і прочитала поему. Двох строф із неї буде задосить. Прощання юної місурійки з Алабамою. Прощай, о Алабамо, прощавай, гірка розпука точить мені душу, всім серцем полюбила я цей край, і ось тепер його покинуть мушу. Ніколи не забуду я твоїх гаїв широкого розливу таллапуси, і талласі тінястих берегів, і тихої при сході сонця куси. Тож не соромлюся, що я така смутна, що від ридань мені спирає груди, мені вже не чужа ця сторона і не чужі її привітні люди. Цей край зелених гір, долин і рік розкрив мені гостинно свою браму, і хай заклякнуть члени всі мої навік, як розлюблю тебе я, Алабамо. Хоч мало хто з присутніх зрозумів, що воно за члени, проте загалом поему прийняли схвально. Далі перед публікою стала чорноока і чорнокоса смаглявка. Витримала ефектну паузу, а тоді розмірено і урочисто почала. Видіння темна й бурхлива видалася ніч. Навколо престолу небесного. Не мерехтіло жодної зірки, але глухий гуркіт грому безнастанно лунав у повітрі. І страхітливі блискавиці гнівно спалахували в надхмарних чертогах, ніби зневажали ту владу, яку забрав над ними славнозвісний Франклін. Навіть шалені вітри усі як один залишили свої таємничі покої, і забуяли над землею так, ніби хотіли зробити цю грозову ніч іще страшнішою. Оцій от годині, такий похмурій і безпросвітній, моя душа тужила за людським співчуттям, та раптом, мій щирий друг, моя повірниця у радості й біді, хранителька моя мені явилася тоді. Вона наближалася, подібно до одного з тих небесних створінь, що уявляються юним романтичним душам у мріях про осяйний рай, цариця краси, що не мала ніяких оздоб, крім свого незрівнянного чару. І така тиха і легка була її хода, що жодним звуком не сягнула мого вуха. І коли б не таємничий трепет, який я відчула при її наближенні, вона промайнула повз мене, подібно до інших скромних красунь, непомічена і невпізнана. Неземний смуток, мов крижані сльози на шатах зими, лежав на її обличчі, коли вона показала набуяння стихій поза стінами дому, і закликала мене звернутися думкою до тих двох істот, що були всередині. Ця маячня займала щось із десяток списаних від руки сторінок і завершувалася такою гнівною інвективою на адресу всіх, хто не належить до Пресвітеріанської церкви, що їй присудили першу нагороду. Всі вважали, що цей твір, поза всяким сумнівом, найкращий з прочитаних навечері. Вручаючи авторці нагороду, Мер містечка виголосив зворушне слово, в якому сказав, що в житті своєму не чув нічого вищого і що таким твором міг би пишатися і сам Даніель Вебстер. Мимохідь зауважимо, що число творів, у яких без кінця повторювалося слово прекрасний, а про житі літа іменувалися сторінками життя, проти минулих років ані трохи не зменшилось. Так ось. Учитель, розморений і майже подобрілий, відсунув своє крісло і, повернувшись спиною до публіки, взявся малювати на дості карту Америки, щоб показати успіхи учнів з географії. Одначе його непевна рука погано робила своє діло, і по залі перебігло приглушене тихотіння. Учитель розумів, що сміються з нього, і почав виправляти намальоване. Він стирав одні лінії і виводив інші, але виходило щораз гірше, і хихотіння посилювалось. Тоді вчитель цілком зосередився на своїй карті, щоб ті веселощі не могли збити його з пантелику. Він знав, що всі очі дивляться тепер на нього, і йому здавалося, ніби діло пішло на краще. Проте хихотіння не змовкало, а навпаки, ставало дедалі гучніше. Та й недарма. Якраз над головою вчителя в стелі був душник, що виходив на горище. І з цього отвору помалу спускався кіт, обв'язаний мотузкою під задніми лапами, з укутаною в ганчірку мордою, щоб не няпчав. Отак, спускаючись, він очайдушно вигинався вгору вниз і то чіплявся кігтями за мотузку, то ловив ними повітря. У залі вже не хотіли а майже сміялися. Кіт був усього за кілька дюймів над головою заглибленого в своє діло вчителя. Още ще трохи нижче, ще. І він у розпачі вчепився кігтями в учителеву перуку і в ту ж мить, не випускаючи своєї здобичі, злетів назад на горище. А над лисою вчителевою головою зайнялося яскраве сяйво від майстрок маляра позолотив її. На цьому урочистий вечір закінчився. Учні так і помстилися. Настали канікули. Розділ 22. Том вступив до нового товариства юних поборників тверезості. Він дав урочисту обіцянку поки він член цього товариства, він не куритиме, не жуватиме тютюну, а також не вживатиме непристойних слів. І одразу ж по тому відкрив для себе ще одну істину. Досить тільки пообіцяти не робити чогось, як тобі негайно захочеться робити саме це. Дуже скоро він уже місця собі не знаходив, так кортіло йому закурити і вилаятись. І тільки надія покрасуватися перед людьми – червоному паску поборника тверезості, утримувала його в тому товаристві. Наближалося 4 липня, але Том, не проносивши своїх вирих і два дні, розважив, що цієї нагоди однаково не дочекається і поклав усі сподівання на старого мирового суддю Фрейзера, який нібито вже помирав. А що суддя був у містечку людиною визначною, той похорон йому мали влаштувати пишний. Три дні том неабияк переймався станом здоров'я судді Фрейзера і жадібно ловив кожну звістку про це. Часом його надії сягали так високо, що він дозволяв собі діставати свої відзнаки і приміряти їх перед зеркалом. Та суддя виявився людиною непевною, Йому то гіршало, то легшало, а потім начебто остаточно повернуло на краще, і зрештою він одужав. Том щиро обурювався і почував себе скривдженим. Він негайно вийшов з товариства, і тієї ж таки ночі хвороба повернулася, і суддя помер. А Том сказав собі, що більше ніколи не віритиме таким людям. Похорон був дуже пишний. І юні поборники тверезості йшли в жалобній процесі так важно, що їхній недавній соратник мало не луснув від заздрощів. Зате він знову став сам собі господар. І це його сяк так утішало. Тепер він міг пиячити, курити, лаятись, але на превеликий свій подив виявив, що йому нічого цього вже не хочеться. Сама свідомість того, що це дозволено, відбивала й охоту і будь-яку цікавість. Скоро Том сам собі не вірячи, відчув, що омрійні канікули стають для нього наче тягарем. Він спробував вести щоденник, але за три дні нічогісінько не сталося, і щоденника було закинуто. До містечка приїхала одна з перших негритянських музичних труб. І її вистави справили на всіх надзвичайне враження. Том і Джо і собі зібрали таку трупу і два дні тішилися тією розвагою. Навіть славне четверте липня було зіпсоване. Безперестан улив дощ, святкова процесія не відбулася, та й найбільша людина в світі, як уявлялося Томові, Містер Бентон, справжній сенатор Сполучених Штатів, розчарував Тома страшенно, бо виявився не тільки не невеликним 25 футів на зріст, а навіть і не близько того. Приїхав цирк. Три дні після того друзі влаштовували циркові вистави в наметі з подертих килимів, беручи за вхід по три шпільки з хлопців і подвіз дівчат. Аж поки ця гра набридла. Приїхали френолог і гіпнотизер, та й поїхали собі. А в містечко стало ще нудніше й тоскніше. Хлопці та дівчата кілька разів збиралися на вечірки, але вони траплялися так рідко і стільки давали радості, що болісну пустку між ними годі було чимось заповнити. Беккі Течер поїхала на літо в свій рідний Константинополь, щоб провести канікули з батьками і в житті не лишилося ніякого просвідку. А ще Тома весь час гнітила страшна таємниця вбивства на кладовищі. Не давала спокою і боліла, наче виразка. Потім він захворів на кір. Два довгі тижні пролежав Тому в'язнений, відрізаний від світу і усього, що там діялося. Хвороба минала тяжко, і ніщо його не цікавило. А коли він зрештою встав з ліжка і ще непевною ходою подався в місто, то побачив там в усьому і в усіх прикру переміну. Містечко захлюпнула хвиля релігійного оновлення, всі звернулися до Бога. Не лише дорослі, а й діти. Марно ходив він вулицями, сподіваючись натрапити хоч на одну любу його серцю грішну душу. На нього скрізь чекало розчарування. Він поткнувся був до Джо Гарпера, але той читав Біблію. І Том із смутком відвернувся від цього неподобного видовища. Бен Роджерс, як виявилося, навідував бідні оселі з кошиком релігійних брошурок. Том розшукав Джима Холліса, і той став запевняти, що хвороба його благословенна, бо наслана на нього Богом, як застереження. Кожен хлопець, з яким він зустрічався, додавав ще одну тонну до тягаря, що гнітив Томові душу. А коли він у розпачі подався шукати розради в Гекльберрі Фінна, і той зустрів його реченням із святого письма, Том, остаточно зломлений, поплентав додому і знову зліг, гірко усвідомлюючи, що він єдиний у містечку пропащий грішник – приречений на вічні муки. Вночі вибухнула страшна гроза із зливою, сліпучими спалахами блискавиць і моторошним гуркотом грому. Том напнув на голову ковдру і з жахом чекав своєї загибелі, бо не мав ані тіні сумніву, що всю ту вермію щинено задля нього. Він щиро вірив, що своїми гріхами вичерпав довготерпіння сил небесних, довів його до краю, і тепер настала година розплати. Якби хтось надумав стріляти з гармати по малій комасі, то, може, і здивувався б з такого марнотратства, а в тому, що для знищення такої комахи, як він, влаштовано безмірно дорогу грозу, він нічого незвичайного не вбачав. Поступово гроза стала втихати і нарешті вщухла, так і не зробивши свого діла. Першим томовим пориванням було подякувати Богові і стати на праведну путь. Та потім він вирішив почекати. А може грози більше не буде? Наступного дня знову довелося кликати лікаря. Хвороба повернулася. Том пролежав крижем ще три тижні, які здавалися йому цілою вічністю. А коли нарешті вийшов з дому, то навіть не радів, що лишився живий, бо пам'ятав, який він тепер самотній. Ні друзів, ні товаришів. Усі від нього відсуралися. Він похмуро обрів вулицею, коли побачив Джима Холліса. Той на чолі гурту хлопчаків Судив кота за вбивство пташки, яка лежала тут таки. Далі на задвірках Том натрапив на Джо Гарпера та Гека Фіна, що наминали крадену диню. Бідолашні хлопці! До них, як і до Тома, повернулася колишня хвороба. Розділ 23. Нарешті сонна атмосфера містечка сколихнулась. І то досить бурхливо. В суді почали слухати справу про вбивство. Тепер усі тільки про те й говорили. Томові просто ніде було сховатись від тих балачок. Від кожної згадки про вбивство в нього аж серце тіпалось, бо нечисте сумління і страх нашіптували йому, що все це говориться при ньому зумисне, щоб промацати його. І хоч він розумів, що немає ніяких підстав запідозрити, ніби він знає щось про вбивство, проте не міг лишатися спокійним, чуючи ті розмови. Його весь час проймав холодний дрож. І кінець кінцем він завів Гека у відлюдний закуток, щоб поговорити з ним по щирості. То була хоч невелика полегкість, на якусь часинку відпустити язика з припони і поділитися своїм душевним тягарем з іншим страдником. До того ж він хотів перевірити, чи не прохопився десь Гек про їхню таємницю. — Слухай, Геку, ти нікому не казав про оце. — Про що? — Ну, ти ж знаєш. — А, та звісно, що ні. — Ані словечка? ані одного словечка, побий мене сила Божа. А чого ти питаєш? Ну, я боявся. Слухай, Томи з Сойере, якщо це випливе, нам і двох днів не прожити, ти ж сам знаєш. Тому він трохи відлягло від серця. З хвилину помовчавши, він запитав. Геку, а тебе ніхто не примусить сказати? Примусить мене? Хіба що я захочу, щоб той клятий метис мене втопив, не інакше. Ну, то все гаразд. Я теж так думаю. Поки мовчимо, нам нема чого боятися. Тільки, знаєш, давай ще раз поклянемося, щоб було певніше. Гаразд. І вони поклялися ще раз, похмуро-юрочисто. А що кажуть люди Греку? Я багато всякого наслухався. Що кажуть? Та все те ж саме. «Мав Поттер, мав Поттер, тільки й чуєш кругом. Мене аж у під вкидає від цих балачок. Так і хочеться забігти світ за очі. Я також тільки це й чую. Мабуть, такий йому кінець. А тобі його іноді не жаль? Чого ж не жаль? Ще як жаль? Чоловік він, звісно, не путящий, але щоб скривдив когось, то ніколи. Наловить ото риби, вторгує грошей на пляшку і тиняється повсюди». Але ж всі люди, так поби мене, Бог, чи майже всі, і проповідники, і хто ти хочеш. І душа в нього добра. Колись він дав мені півребини, хоч йому і самому мало було. Та й заступався за мене не раз, допомагав, коли було скрутно. А мені, Геку, він лагодив зміїв і гачки до водок прив'язував. Добре б нам визволити його з в'язниці. ні, Томе, нам його не визволити. Та яка йому з того користь? Його ж однаково впіймають. Еге ж, упіймають. Але я просто чути не можу, як усі його паскудять, мов ті чорти. А він же не винен у тому. Та я томи не можу. Боже ти мій, таке вже на нього клепають, наче він найперший лиходій в окрузі. І дивно, що його досі не повісили. А то ж, скрізь таке кажуть. А ще я чув, мовляв, якби його і відпустили, то над ним учинять суд Лінча. І таки вчинять. Ще й як. Хлопці розмовляли ще довго, та це не дало їм розради. А коли смеркло, вони рушили до невеличкої в'язниці, що стояла за містом, і почали тинятися поблизу з невиразною надією на якийсь щасливий випадок, що враз усе залагодить. Але нічого такого не сталося, як видно, ні ангелам, ні феям. Не було діла до нещасного в'язня. Зрештою хлопці зробили те, що робили вже не раз. Підійшли до віконця і передали Поттерові трохи тютюну і сірників. Віконце було невисоко, а сторожа при в'язниці не тримали. Їм щоразу було соромно, коли Поттер починав дякувати за ті дарунки, а сьогодні соромо пік їх дощу, ніж будь-коли перед тим. Слухаючи Поттера, вони почували себе ницими боягузами і зрадниками. — Ви такі добрі до мене, хлопці, — сказав Поттер, — добріші за всіх у містечку. — Я цього не забуду, ні. Я оце тепер часто собі кажу. Скільком хлопцям я бувало лагодив зміїв і всяку всячину і показував, де добре ловиться риба. І допомагав, чим тільки міг. А тепер, коли старий мав у біді, Всі вони про нього забули. А отом не забув, і гек не забув. ці не забули, то я про них не забуду. Геш, хлопці, страшну річ я сколь, П'яний був і себе не тямив. Оце тільки тому. А тепер мене, певно, повісять, Та й по заслузі. І по заслузі, а мабуть, і на краще воно. «Цебто я так сподіваюсь. Але не варто про це говорити. Не хочу смутити вас. Ви ж до мене такі добрі. Це лише Що я вам хочу сказати: ніколи не пийте, хлопці, того клятого зілля, той не попадете в таку оселю. А ну станьте трохи далі, туди. Отак. Як приємно бачити дружні обличчя, коли ти вскочив у таку страшну халепу. Ніхто ж сюди не приходить крім вас. Добрі, приязні, личка. Станьте один одному на плечі і дайте мені доторкнутися до вас. Отак, і потиснути руки. Ваші пролізуть крізь грати, а, мої ні, завеликі. Маленькі слабкі рученята. А скільки вони зробили для мафа Поттера? Та й ще більше зробили б, якби могли. Том прийшов додому дуже пригнічений. Снилися йому тієї ночі всякі страхіття. Другого дня і через день він весь час крутився поблизу будинку суду, його дуже тягло зайти всередину, так що він на превелику силу стримував себе. Те саме діялось і з геком. Хлопці старанно уникали один одного. Час від часу і той, і той йшли геть, але одна й та сама темна сила невдовзі приводила їх назад. Коли хтось виходив із судової зали, Том одразу наставляв вуха, але щоразу чув невтішні новини, те не та все міцніше обплутували бідолаху Поттера. Наприкінці другого дня всі в містечку гуманіли про те, що свідчення індіанця Джо лишаються неспростовані і немає вже ані найменшого сумніву, що присяжні визнають Поттера винним. Того вечора Том повернувся додому пізно і заліз до спальні крізь вікно. Він був страшенно збуджений і кілька годин не міг заснути. А другого дня зранку біля будинку суду зібралося все містечко. То мав бути вирішальний день. Залу заповнила публіка і чоловіки, і жінки. Всі довго чекали, аж поки з'явилися присяжні і зайняли свої місця. Скоро потому привели закутого в кайдани Поттера, блідого, змарнілого, із страхом та безнадією в очах. І посадили на видноті, де на нього могли роздивлятися всі цікаві. На такому ж видному місці сидів індіанець Джо, як завжди незворушний. Потім довелося чекати ще, аж урешті з'явився суддя і шериф, оголосив про початок судового засідання. Як звичайно, зашепотілись правники, а тоді почали гортати якісь папери. Усі ті приготування і затримки створювали в залі урочисту, сповнену напруженого чекання, атмосферу. Викликали свідка, який розповів, що в ніч проти того дня, коли було виявлено вбивство, він бачив, як мав Поттер умивався в струмку а коли помітив його, тихенько втік. Поставивши йому ще кілька запитань, прокурор сказав, «Передаю свідка обороні». Підсудний на мить звів очі, але одразу опустив їх, коли його оборонець промовив, «Я не маю запитань до свідка». Другий свідок підтвердив, що ніж, якого йому показали, було знайдено біля тіла вбитого. Прокурор сказав, «Передаю свідка обороні». «Я не маю запитань до свідка», – мовив оборонець Поттера. Третій свідок сказав під присягою, що не раз бачив того ножа у Поттера. «Передаю свідка обороні». Оборонець Поттера відмовився допитувати і цього свідка. На обличчях публіки відбилася досада. Що він собі думає, цей адвокат? Невже навіть не спробує врятувати життя підсудному? Кілька свідків розповіли, як підозріло поводився Поттер, коли його привели на місце злочину. Їх також відпустили без перехресного допиту. Мало-помалу все, що діялося на кладовищі того пам'ятного ранку, аж до найменших подробиць, постало перед Содом у свідченнях надійних, гідних всілякої довіри свідків, але жодного з них адвокат Поттера не визнав за потрібне піддати перехресному допиту. Публіка збудженого моніла, висловлюючи подив і невдоволення, і суддя мусив закликати її до порядку. Прокурор сказав, на підставі даних під присягою свідчень поважних громадян, чия правдивість не викликає найменшого сумніву, ми дійшли висновку, що цей жахливий злочин вчинив ніхто інший, як оцей нещасний, який сидить на лаві підсудних. Ми вважаємо звинувачення доведеним. З уст бідолахи Поттера вихопився тяжкий стоїн. Він затолив обличчя руками і безтямно захитав головою, а в залі запала гнітюча тиша. Навіть деякі чоловіки були зворушені, а чимало жінок плакали, не криючись. Тоді підвівся оборонець і сказав, «Ваша честь, на початку цього судового процесу ми мали намір довести, що наш підзахисний вчинив це страшне діяння в неосудному стані, в нападі білої гарячки, спричиненої сп'янінням. Та тепер ми змінили свій намір і не станемо висувати цього доказу. І він звернувся до судового службовця. Викличте Томаса Сойера. Розділ 24. Том знову став славнозвісним героєм утіхою старих і предметом заздрості малих. Його ім'я навіть увічнили в друкованому слові, бо місцева газета проспівала йому хвалу. Дехто твердив, що він неодмінно стане президентом, якщо, звісно, його доти не повісять. Як завжди буває, легковірна непостійна публіка радо прийняла Мафа Поттера в свої обійми і голубила його так само щедро, як зовсім недавно ганьбила. Але подібна поведінка тільки робить публіці честь, отож не варто судити її надто суворо. Дні Томові повнилися славою і радістю, зате ночі були жахливі. Всі його сни заполонив собою індіанець Джо, чиїх очах Том незмінно бачив смертний вирок в собі. Увечері, коли наставала темрява, ніяка спокуса не могла виманити хлопця з дому. Такому ж безнастанному страху жив тепер і бідолаха Гек, бо того вечора перед вирішальним судовим засіданням Том розповів усе адвокатові Поттера, і Гек страшенно боявся, щоб не виявилася його причетність до цієї історії. Дарма що втеча індіанця Джо і звільнила його від муки, якої були б для нього свідчення в суді. Щоправда, адвокат пообіцяв бідолашному хлопцеві мовчати, але що та обіцянка? Відколи докори сумління змусили Тома піти поночі додому до адвоката і вирвали із його замкнутих, що найстрашнішою клятвою уст ту лиховісну таємницю, від гекової віри в людство майже нічого не лишилося. День у день Чуючи вдячні слова Мафа Поттера, Том радів, що розказав правду, але ніч у ніч шкодував, що не відкусив собі язика. Часом він боявся, що індіанця Джо ніколи не зловлять, а часом потерпав, щоб його таки не зловили. Хлопець знав, що не матиме ані хвилини спокою, доки той метис не помре, і він на власні очі не побачить його трупа. За злочинця призначили винагороду, обнишпорили цілу округу, але індіанця Джо так і не знайшли. Із сент луїса прибув вельми тямущий поліційний інспектор, про якого розповідали справжні чудеса. Він поникав довкола, похитав головою, прибрав глибокодумного вигляду і, як це звичайно роблять люди його фаху, досяг запаморочливих наслідків. А саме він натрапив на слід. Одначі слід не повісиш за вбивство. Отож інспектор покрутився та й поїхав собі, а Том і далі жив під такою самою постійною загрозою. Та спливали дні, і кожен забирав із собою якусь частку того тягаря гнітючої тривоги.